Sí, Benvinguts i, i benvingudes al a segon programa d'Enterrat d'aquest de, de veig. Avui és 23 de novembre. La llicatòria d'avui va per a aquelles persones que no tenen un habitatge. Avui és el dia europeu de... sense sostre. Una persona que no té un habitatge ni una casa per viure, sinó que persones normals per circumstàncies de la vida. Eh, tenir aquesta vida. Alguns ho, alguns ho tenien tot i ho, i, i, i ho han perdut, i ja han gaudit de l'abundància la i no han pogut esquerir un habitatge propi. Des del programa Enteres us volem donar molts ànims i molta sort. I a continuació, eh, dono pas a, a, a la Laia, a les, a les xarxes socials i quan vulguis, Laia. Perfecte, doncs ens podes seguir a Instagram i a Twitter com a barrabaixentera't, barrabaixentrecop. I també ens podeu enviar un missatge a programamenterat.com. Has escrit alguna cosa a les nostres socials? No, encara no, però estem esperant a veure si algú vol uh, escriure's i per de comentar aquest programa. Perfecte, doncs durant, durant, el, durant el programa ho anem comentant. I a continuació, uh, a la, sint la sintonia del Marcel i la, la seva secció. I aquí estem. Soc en Marcel González. Benvinguts a aquesta nova estoneta de ràdio sobre el món dels còmics. Una de les seccions més sagrades que hi ha hagut sempre en qualsevol diari és la de la tira còmica. Malgrat això, en els últims temps S'ha anat empatitint l'espai que ocupaven, més que res, perquè s'han anat empatitint tot ells, i ja no tenen tantes pàgines com a les seves èpoques de més popularitat. Tot i això, les tires s’han anat trobant la seva reinvenció a les xarxes socials. Però ara estic divagant. En el dia d'avui no em vull centrar en cap tira moderna, sinó en una de les millors i més publicades que hi ha hagut mai la de Calvin and Hobbes. I parlar de Calvin and Hobbes fa totalment obligatori parlar d'en Bill Waderson, que és el seu autor. Malgrat que va néixer a Washington, Waderson creix a un poble d'Ohio anomenat Shagrin Falls. Això està molt present a la seva obra, ja que els entorns naturals bucòlics, colors i fins i tot alguna panoràmica de ciutat que surt en alguna tira de Calvin and Hobbes són exactes els d'aquesta població és més l'equip de futbol americà que tenen el poble és el dels Tigers de Shagrin Falls que pot explicar perfectament l'origen, almenys estètic d'en Hobbs si sou seguidors de la tira i sabeu de quins paratges us parlo potser ara el moment és una mica cruel i malgrat la situació de Covid us estan entrant moltes ganes de viatjar uh, ho sento amb influències del Pogo d'en Kelly, el Lidl Nemo d'en Winston McKay, o el mateix Snoopy, d'en Charles M. Chulz, quins noms que deixa d'anar. L'autor es passa tot el final de la dècada dels 70 i la primera meitat de la dels 80 fent petits acudits gràfics per als diaris de l'època i treballant de publicista, mentre elaborava diverses propostes per fer una tira còmica regular que van ser totes rebutjades. Això fins que el 18 de novembre de 1985 va encertar, aconseguint que l'Universa Press Syndicate portés a imprenta el naixement de Calvin and Hobbes. L'èxit va ser pràcticament instantani. De fet, va guanyar el premi al millor autor de tira còmica de l'any 1986, per al que no cal dir gaire més de la seva gran acollida que va tenir entre crítica i lectors. Des de llavors fins al 31 de desembre del 1995 va fer un total de 3.160 tires que han sigut publicades en quasi cada racó del món ja sigui en diaris o en diferents recopilacions. La manera d'en Waderson d'expressar les coses el seu sentit de l'humor intel·ligent una imaginació que és capaç de connectar tant amb un nen de 8 anys com amb un adult tot i que això sí, trobar diferents sentits a la lectura segons l'etapa en què es llegeix fa que no estranyi gens que parlem d'uns personatges que formen part ja de la nostra cultura popular. I sobretot perquè té la capacitat de fer-nos sentir bé cada vegada que la relegim. I són poques les coses que són tan fantàstiques de que poden fer això. Per si algú ha anat a tot aquest temps despistat i no sap de va la tira, dir que Calvin és un nen que va sempre acompanyat d'un tigre, que és el seu millor amic. Aquest tigre tan sols el veiem viu quan els dos personatges estan sols, ja que si apareix en la mateixa vinyeta que la mare, el pare, o l'amiga arxenemiga amor platònic d'en Calvin, la Susi, de sobte es transforma en el que és... En teoria, la seva forma real. Un ninot de peluix, que porta en Calvin, això sí, per tot arreu. Per tant, la tira està situada en la seva totalitat dintre de la imaginació del mateix Calvin. Si és que volem buscar aquesta explicació racional, cosa que ja dic que no cal. En Calvin sol ser impulsiu, mentre que en Hobbes és la seva part més reflexiva i racional. Per la seva banda, la mare d'en Calvin és el personatge més pacient de la tira i el pare, el més sarcàstic, a l'hora de donar sempre la rèplica al seu fill. Per cert, respecte a is dos, una curiositat. En cap tira s'esmenta cap nom. Són, simplement, el pare i la mare d'en Calvin. La resta de secundaris, doncs la intel·ligent Susi, la vella professora Carcoma, la bosson sense servei de Mou... Uh, en fi, que tots formen un planter de personatges que fan passar moltes estones de riure a qualsevol que s'apropa a una tira de Calvin a Hobbes. Malgrat això, i malgrat tot el que us he estat dient tota l'estona sobre el gran èxit de la tira, us adonareu que, al contrari del que passa amb altres personatges de tira còmica, com són Snoopy i Garfield, per dir tan sols un parell d'èxit semblant, us podreu adonar que al vostre voltant no hi ha pràcticament cap producte de merchandising i tan sols dic pràcticament per culpa de la pirateria. Això és degut a que Bill Watterson mai ha autoritzat mai, que utilitzessin els seus personatges per vendre samarretes, tasses, pòsters o jo que sé, poguessin fer pel·lícules o sèries d'animació. Amb la conseqüent renúncia a milions i milions de dòlars que hagués guanyat si no hagués sigut fidels al fidel als seus principis. Principis que deien que Calvin i Hobbes eren dos personatges que estaven únicament pensats per a protagonitzar únicament una tira còmica i que d'allà no havien de sortir, ja que aquesta era la seva expressió artística. Semblant va ser també la raó per deixar de fer la tira, i retirar-se per sempre més fora dels focus i en algun lloc que, tan sols la gent propera a ell, sap quin és. Va considerar que havia de canviar de vida i buscar noves motivacions. I així ho va fer. És el que ens vol expressar a la darrera tira, a la darrera tira que he esmentat abans, la que va fer el 31 de desembre del 95. Mentre Calvin i Hobbes baixen en trineu per un pendent tot blanc, que suggereix no saber amb el que es trobaran quan vagin per ell, el diàleg ens diu «És un món màgic, Hobbes, vei amic, esprorem-lo». I així devia ser, perquè des d'aquella data en Bill Waderson està poc menys que desaparegut. Si intenteu buscar imatges d'ell, us adonareu de dues coses. Quasi no hi ha cap. De fet, aquest es tradueix en dues o tres. I la segona és que són de fa molt de temps. Això sí, es poden trobar els originals de la seva obra a l'Universitat d'Ohio, concretament a la de Billy Ireland Cartoon Library and Museum, on l'autor els té donats en dipòsit. Un altre aspecte destacat en Waddersen és el seu nivell d'introversió. En definitiva, una gran obra i un gran autor que es mereixia el monogràfic d'avui. I fins aquí arribem. Us parlaré de més sobre el món del còmic en la pròxima secció. Fins llavors, ja sabeu, llegiu còmics. I a continuació, com sempre, eh, tenim aquesta nova secció sempre de Conta Contes. I avui és un plaer tenir al meu costat a Marta Cox. Com estàs, Marta? Molt bé, bon vespre. Bon vespre. I bueno, doncs, no, passo a ella i que ella es, faci la seva secció. Bé, soc la Marta, explico contes, potser doncs la primera vegada farà uns 14 anys i des de llavors eh, bé, doncs n'he seguit explicant i, i he anat desenvolupant doncs, aquest art de, de narrar històries i L'he desenvolupat d'una manera una mica especial perquè la meva formació doncs, és, és artística, sóc actriu de, de teatre gestual i donc el que faig treballant per petita infància i també per, per famílies. Eh és uh, treballar la narració amb les arts del moviment de manera que explico històries de vegades amb la meva veu de vegades amb petits instruments i de vegades també amb el cos i això és el que faig doncs, a través de la meva companyia la companyia Sifo i, i això però aquí doncs, uh, he vingut a explicar doncs, un parell de contes un pels més petits de la casa i un altre doncs, que explica un per què perquè tenim molts perquès i resulta que la narració oral que és aquesta literatura tan universal que explica tantes coses del nostre món i d'allò que ens envolta, té un per què a per què els peixos viuen a dins de l'aigua Així que comencem? Sí. Doncs vinga Cric crac, el conte ja ha començat hi havia una vegada una nena petita nina nana que vivia en una caseta petita, petiteta, nina nana. I cada matí la nena petita, nina nana, feia un pastís i el posava a l'ampit de la finestra perquè es refredés. Fins que un bon matí el lladre arriba a casa de la nena petita, nina nana, i xà, s'emporta el pastís. La nena petita, nint nana, no està gens contenta. Així és que se'n va veure el senyor jutge i li explica tot el que ha passat. El senyor jutge... rescansa la barba... Diu... Nena petit nina nana, escolta'm bé i fes tot el que et diré de fer. Torna a casa teva. Posa una serp que pica l'estany. Un asa a la porta... Un gall al sostre i caques de gallina a l'ampit de la finestra. La nena petita, nina-nana, no entén res, però és obedient. Així és que fa el que el senyor Xutxa li ha dit de fer. Se'n va a casa seva, posa caques a l'ampit de la finestra, posa una serpa a l'estany, un as a darrere la porta i un gall al sostre. Fa un pastís el treu del forn i el posa a l'ampit de la finestra i aleshores espera que el lladre arribi. I el lladre, cric-crac, arriba, ja ha arribat i posa la mà a l'ampit de la finestra per agafar el pastís i que s'hi troba Caques de gallina.! Se'n va corrent cap a l'estany per netejar se la mà i quan posa la mà a dins de l'aigua txc, La serp el pica. Uh! corre cap a dins de casa per poder-se curar, obre la porta i bam! L'Asa li etziva una cosa al cul i quan mira amunt per cridar però què he fet jo avui per mereixer tot això? El gall li deixa caure una pluja de cagarades a damunt del seu cap. És per això. És des d'aquell dia que els lladres no han tornat a gosar mai més a, a les cases on hi viuen nenes petites, ni nena ni tampoc nens petits, petitons. I cric-crac, el conte ja acabat. Molt bé, moltes gràcies. I bueno, ara el segon conte que que ens has portat? Aquest és un conte libanès. Uh, els contes tenen una funció important de de calmar, no?, El, moltes de les pús que tenim i, doncs, de, de maneres creatives i divertides ens diuen tranquil·la, tot va bé. L'altra conte viatgem una miqueta més enllà, ens en anem a Sibèria i, doncs, no sé si us heu preguntat mai per què els peixos viuen a dins de l'aigua. Perquè, bé, això no sempre ha sigut així. De fet, diu la història que fa molt, molt, molt de temps els peixos... No vivien a l'aigua, no, no, no, no, no, no que vivien a la terra com tothom. Mm? Mare Peix i fill de Peix vivien en una caseta al mig del bosc. I un bon dia, mare Peix es va posar malalta. Ai, ai, deia, tinc molt mal, tinc molt mal. I fill de Peix estava molt preocupat i no sabia què fer per curar la seva mare, així és que va decidir sortir de casa i anar a buscar ajuda. I al camí es va trobar el corp, que li va dir, on vas corrent d'aquesta manera, fill de peix? I diu, és que la mare està malalta i necessito un metge que la pugui curar. I corp li diu, doncs no ho busquis més, ja l'has trobat. Porta'm a casa teva, que jo curaré la teva mare. I doncs bé, fill de peix, acompanya el corp fins a l'entrada de la casa, i allà el cor li diu, ara entraré només jo. Tu et quedes aquí fora. Si sents cridar la teva mare, no entris. Perquè no serà la teva mare la que crida. Serà la malaltia que està cridant perquè la faig fora. I fill de peix diu, d'acord. Es queda fora de casa i el corp entra. I troba mare peix estirada. Ai, ai, ai, quin mal que tinc, quin mal que tinc. I Corp li respon, bé, mare beix, no pateixis, perquè jo et trauré aquest mal. Al principi potser te'n farà una mica de mal, però després ja no tindràs mal mai més. I després de dir això amb el seu bec, clac, clac, clac clic, el corp va començar a picar el mare peix, a donar-li cops de bec, i mare peix deia fill meu, fill meu, curra que el corp se'm vol menjar! Fill de peix és a fora de la casa i sent els crits i reflexiona, diu el corp m'ha dit que si sentia cridar no em que seria la malaltia i no la meva mare la que crida però però diu fill meu i jo no sóc pas fill de malaltia, jo sóc fill de peix, aleshores és la mare la que crida. Així que fill de peix agafa les seves cames, entra dintre de casa, agafa un bastó de rent. La fusta de rent és forta i fill de peix pica amb ganes. Així és que fa fora el corp que surt volant però ahir s'ha escapat. Així que els peixos s'han salvat per aquesta vegada. Però fill de peix li diu a la seva mare, mare... No estic tranquil. Hem de marxar perquè el corp tornarà. Però com t'ho faràs per caminar? Perquè, perquè la malaltia no et deixarà. I la mare diu... La meva por és més grossa que el meu mal. I la por posada a les cames em farà caminar. Au, va! Així que fill de peix i mare peix surten de casa i comencen a caminar pel mig del prat. Hores i hores... Mentre els dos peixos s'escapen, el corp ja ha tornat a casa. I no ha tornat sol, ha tornat amb un estol de corps, que han dentrar i diu, veniu. Aquí dins hi ha un fill rodonet i la seva mare grassoneta, us convido a sopar. Però quan entren, a la casa no hi troben ni una escata. Emprenen el vol i comencen a buscar. Fill de peix i mare peix encara corren per mig del prat i diuen aquí no ens hi podem quedar, els corps de seguida ens trobaran, amaguem-nos! Ja ho tinc, diu fill de peix Anem al bosc El bosc ens amagarà Cucut Cucut Qui s'ha amagat? Diu el cucut, fill de peix Jo l'he trobat oh, No, aquí no ens hi podem quedar Hem de marxar Ah, ja ho tinc, diu fill de peix Anem a l'estany Potser allà Allà ens guardarà Qui s'ha amagat? Diu la granota Fill de peix, jo l'he trobat no, aquí tampoc ens podem quedar. Mare peix i fill de peix se'n van. Corren i corren i corren i arriben esgotats a la fi del món. Just allà davant seu, un penya assegat. I a baix de tot del penya assegat, l'aigua del mar. Senten les ales dels corps, com comencen a fer ombra a damunt dels seus caps. I ho veuen clar, és hora de saltar. Fill de peix diu, al bosc no ens ha amagat l'aigua moll no ens ha amagat saltem, potser el mar ho farà mare peix i fill de peix fan un gran salt i salten a l'aigua i els corps els corps van buscar sí sí sí, van buscar i buscar i buscar i van marxar tant buits com havien arribat i és que el mar va amagar tan bé amb mare peix i fill de peix, que en senyal d'agraïment s'hi han quedat per sempre més. És per això que des d'aquell dia els peixos viuen a dins de l'aigua. I què? I doncs que us pensaven d'on sortia la dita de Està com peix a l'aigua. Doncs ara ja ho sabeu, ara aneu i ho expliqueu. Moltes gràcies, moltes. Moltes de res. Seguim amb el programa, a, continu a continuació la sintonia i el reportatge que ens porta la, nostre, la nostra col·laboradora, la Mixa. Hola, hola, aquí la Mixa amb el reportatge. El 3 i 4 d'octubre es va poder celebrar la fira d'editorials independents Liberis Liber de Basalú en totes les mesures de seguretat. Jo hi vaig anar el primer dia i m'ho vaig passar de meravella com cada any. Paraula de mitja! I per què us explico tot això? Doncs perquè vaig poder entrevistar alguns dels editors de la Fira per saber més sobre la seva professió. Els hi vaig demanar que em diguessin un repte i una recompensa de fundar un editorial independent, i això és el que em van contestar. Comencem amb la Núria Iceta, de la veterana editorial, l'Avenç. Hola, soc la Núria Iceta, de l'Avenç, i em demanen un repte i alguna cosa que m'agradi molt de ser una editora independent. I el repte seria trencar a vegades la barrera de la promoció, del màrqueting, del que fa que els llibres, uns llibres sonin més que altres. No? Sempre tenim aquesta lluita per col·locar el, el missatge de, dels nostres llibres en un mar que per una banda és bonica i hi hagi tanta oferta, però per l'altra també et dificulta eh, poder explicar bé el teu projecte. No? I, i la l'altra cara de moneda, el que més m'agrada potser és això, no? tenir un projecte que és molt, molt nostre, nosaltres sabem per què hem publicat cada un dels llibres, tenim mil motius per explicar per què hem publicat cada un d'aquests llibres, els sentim molt com a, com a films propis i, i ens agrada molt poder-los explicar, precisament, no? i creiem que tenen un espai dins del, del mercat del llibre i, per tant, doncs, editar-los sempre és un plaer. Passem, doncs, a escoltar el testimoni de la Maria Sant Pera i el Manuel Gómez, els noms que s'amaguen darrere l'editorial Les Hores. Jo crec que el principal repte és, a part de construir el teu propi catàleg i que sigui un catàleg coherent i que s'entengui, clar, nosaltres fins ara hem fet moltes traduccions a autors contemporanis que al final, és veritat que la tria és molt important, però al final són autors que ja han estat publicats en altres països. Aleshores, per nosaltres, el repte que esperem aquest any 2021 poder-lo concretar i fer és publicar el nostre primer autor en llengua catalana, perquè realment un autor novell que no hagi publicat cap altre títol anteriorment, que no hagi publicat res... La recompensa potser seria quan un lector o una lectora torna i demana quin és el següent llibre de les hores, perquè n'han llegit uns quants, i, és, i, i els AGI és, és garantia de qualitat. Això és una recompensa enorme. Quin repte i recompensa suposa fundar una editorial independent segons el Sergio Pérez de l'editorial Mai més llibres? Escoltem-lo. A veure, crec que el, el repte més complicat és no estar allà el llibre, que, per exemple, nosaltres teníem bastanta experiència anterior, sinó aconseguir que el llibre arribi al lector i en aquest sentit doncs, és coordinar-te i entendre't amb la distribuïdora, amb les llibreries, i en aquest sentit doncs, és el que més hem treballat potser aquest primer any, no? Al final és aconseguir aquesta visibilitat i, i, i, i donar-te a conèixer. Crec que al final, de després de pensar molt, eh, el més important és que... I estem fent això, perquè si no d'una altra forma no, no ho faríem, perquè ens encanten els llibres. Perquè, bueno, som l'actors de tota la vida i gaudim molt. I llavors tenir l'oportunitat de treballar amb algo que t'agrada eh, és molt bèstia. Però, per exemple, ara mateix, que els últims llibres hem eh, enganxat un seguit de llibres d'humor, doncs estar treballant i rient tota l'estona és impagable. És a coses bones de fer llibres. les declaracions de Cesc Amestres, editora del CEP i la Nans Aficions. Per mi, el repte professional eh, de portar una editorial és aconseguir una plenitud personal i professional en, els, en la producció dels meus llibres. I el gran plaer és trobar-la i poder viure en aquesta plenitud. Creure en el que fas i veure que arriba a la gent. Moltes gràcies, Cesca. I gràcies també als amers per les vostres paraules. Està clar que fundar i mantenir una editorial independent no és gens senzill, però les millors recompenses són creure en el que fas i aconseguir transmetre als lectors la teva passió pels llibres que publiques. Llarga vida, l'HibrisLiber i les editorials independents. Fins a la propera. Adéu! Gràcies, Missa, per la teva acció. Ara, a, a continuació, seguirem amb la colaboradora a, a Alba. Bona nit a tots i totes, gens, Ja som aquí un mes més, al programa entera de Radiotrama. El meu nom és Alba i jo soc membre de la web de crítica literària negra i sóc aquí per portar-vos dues recomanacions literàries La primera es titula El huésped de l'escriptor jueu Isaac Pacevis Singer que va sortir publicat al setembre d'aquest any de la Mada Nòrdica Libros, l'editorial És un relat que tot i que bueno, va ser descobert el 2018 pel periòdic The New Yorker va ser escrit el 1972 i és un relat molt curtet, té, bon, el, llibre, el llibre té 64 pàgines però el relat té 42. Mm, de què tracta? Tracta d'un diàleg entre dos homes, ens situem a Williamsburg, que és un barri jueu de Nova York on van emigrar mm, part d'aquest col·lectiu després de la Segona Guerra Mundial. I ens trobem al Red Berish, que és un piadós religiós, que té un piset i que té hospedat un refugiat que es diu Maurice Bernick, que de piadós no té res, de fet no respecta el sabat, que és, bueno, és, una, és propi dels jueus i que més creu que el déu, el déu de la seva religió, és un antisemita amb potència davant d'una taula, mentre se fan un esmorzar, eh, conversen sobre les eh, experiències que les dues persones, aquests dos homes, han tingut mm, fugint de, de, de, de, tota la, de tota la guerra que, va ser, que es va fer contra ells, de tot l'Holocaust i de la persecució a mans dels que defendien la supremacia de la raça ària o de la raça blanca i són dos punts de vista molt diferents tenim, com he dit al Red que ell eh, creu en Déu de fet, resa eh, cada dia llegeix també Torà i s'aferra molt a la seva fe en espera d'una vida eterna i en canvi el convidat que es diu Morris Belny tot i ser jueu renega i diu a més que aquest déu eh, és, eh, és el que ha creat el mal perquè va ser capaç de crear Hitler eh, i Hitler, com sabem, va matar o va fer assassinar milers de jueus Per què us porto aquesta novel·la? És, com he dit, molt, molt, molt petita però... Eh, Signer, l'autor, ha sabut comprimir unes emocions molt molt intenses que no, realment no necessitaven més pàgines per eh, fer entendre al lector que tot i que és una, és una història ficcionada tot el que ja ha escrit és eh, verídic, tristament verídic Aquest autor eh, jo no el coneixia però va guanyar el Premi, el premi Nobel de Literatura perdó, el 1978, és un premi que atorga l'Acadèmia Sueca i se li va atorgar pel seu art narratiu um, amb, uh, de, i a tot el tema de la cultura jueva. M'agradaria comentar que aquest, uh, l'Issac um, Bacévis, no, escri, no escrivia en anglès, escrivia en que és una llengua Uh, mil·lenària que provenia de l'Alemanya Badebal i és una llengua que es parlava en zones uh, molt concretes de Varsovia que és d'on és nascut um, aquest senyor um, Va morir al 1991 però ens deixa un llegat molt important um, de 18 novel·les a més de molts uh, relats i contes infantils de fet és conegut a, a Nord-Amèrica per això, per ser un escriptor de novel·la infantil i juvenil i bé, eh, ho suporto perquè crec que és una que és un relat que pels nois potser de 16 18 anys um, bueno, no és tot i que parla de, de tot el tema de la... bueno, no de la segona guerra mundial sinó del que va passar després, és molt... està fet com donar amb molt de respecte i en formar això de, de diàleg i res, en una oreta ho, ho pots tenir llegit. Darrere d'aquest llibre, l'editorial va afegir el discurs que va fer aquest senyor durant l'entrega del, eh, del Premi Nobel, vale? perquè també la podeu llegir. Aquesta és la primera recomanació que us faig, i la segona, canviarem totalment de tema, perquè ens endinjarem en les aigües de l'oceà Atlàntic. El llibre es titula El Evangelio de les Anguiles i és de l'autor eh, nòrdic Patrick Svensson. És un llibre pels amants de les ciències naturals i de la biologia marina. Mm, I ens parla d'un dels animals més estranys amb els que l'home s'ha topat, que va ser estudiat per Aristòtil, per Platon, fins i tot per Freud i és eh, l'anguila mm, i és un animal molt misteriós perquè durant molts d'anys tot i ara encara no se sap ben bé on neix l'anguila mm, i com és el seu, eh, la, el seu corregut metabòlic perquè eh, el seu, ella, aquest animal Té moltíssimes metamorfosis se sap, se sap, o es creu, que neix al mar de los Sargazos que és com un mar dintre del mar que està entre les costes de Cuba i el, el sud-est de, dels Estats Units però des d'aquest mar que s'han eh, trobat larves molt molt petites comença un recorregut de tres anys fins a les costes càlides d'Europa de, Llavors, allà viu en rius es converteix de larva, que es quan neix, es converteix en, en gules que és un animal molt, molt apreciat, especialment pels nostres païns del nord els del País Basc i bé, és un animal que viu en soledat de fet eh, viu a molts metres de, de profunditat per tant, entre el fang i l'aigua i quan ja ha complert, després d'anguila de es transforma en anguila, en anguila groga després en anguila platejada doncs torna, quan ella creu eh, que ja, ja, és... diguem que només li, li manca l última fase retorna al mar de, de los sargazos de desobar i morir i està molt ben explicat perquè és molt narratiu el llibre tot i que fa una mena d'alució no? a, a aquest animal que, que de, de, de fet no depèn ni ha, ha depengut mai perdó, de, de l'home per viure, però l'home s'ha trencat el cap per saber quin és eh, bueno, la seva evolució realment. És molt curiós, és un llibre que eh, va sortir també eh, a l'octubre, ha sortit a l'octubre, perdó, de la mans de eh, Libros de l'asteroide i us ho porto perquè, de veritat, que pels amants de, tot el, de tota la qüestió eh, biològica i dels animals és, bueno, està explicada d'una manera molt curosa i de... bueno, de, de tota la... de tota la història que ha tingut aquest animal i dels homes que s'han dinsat mal endins durant èpoques darrere eh, d'aquest ésser vivent que li ha... li ha enganyat a l'home eh, diverses vegades per, per aconseguir mantenir el seu anonimat o o que no es conegués eh, és el seu, eh, la seva vida, en realitat. Aquestes són les dues recomanacions que jo us porto. Espero que us hagin agradat. I res, ens trobem un altre cop d'aquí un mes. Salutacions! A continuació, escoltarem la sintonia i la seva secció de l'Àfrica. Bon dia! Un cop més a la meva secció parlaré sobre uh, una obra de teatre, llibres infantils i juvenils i ja que estem entre les dates de La Castanyera i Halloween, hi posarem una mica de terror. La novel·la infantil que us porta avui és La Castanyera de Cristina Los Santos, editorial Estria Polar i és a partir de 3 anys. És un conte per gaudir de la popular rondalla de La Castanyera i d'una de les tradicions més espàrades pels petits, la castanyada. Com cada any havia arribat la tardor, en una caseta al vell mig del bosc hi vivia una velleta a qui li encantaven les castanyes. Sempre portava una camisa que li anava petita, una faldilla que li feia campana, i unes sabates que feien cloc-cloc. Jo crec que aquest, aquest conte és, pot ser molt divertit pels nens de, de 3 anys i per explicar la castanyada, que és una tradició que eh, ja es fa des de fa molt aquí a Catalunya i trobo que és molt bona idea fer un conte sobre això. El llibre juvenil que us porto avui és Imature, Quaderno de Bitàcora, escrit per Julia Baena i edicions de Ponent, eh, les il·lustracions estan fetes per Ana Joan que ha guanyat el Premi Nacional d'Il·lustració del 2013. Dimenter és un meravellós àlbum il·lustrat per als amants del gènere de terror. Explica l'esfraïdora història a moda de diari d'anavació del vaixell que transportarà Drácula de Barna a Whitby. A poc a poc es va descobrint el terror dels tripulants del vaixell que dia a dia viuen amb impotència les estranyes desaparicions a bord. Els fets són descrits amb textos curts i concisos que trauran sens dubte molts joves lectors. Les fantàstiques il·lustracions en blanc i negre, sovint a doble plana, són una barreja perfecta entre la sugestió i el terror més pur. I per finalitzar la meva secció, doncs us recomano l'obra de teatre al quadern d'Aurat. La directora i dramaturga Carlota Subirós li ha seguint la trama de Free Woman, dones lliures, per situar l'eix central de l'espectacle al paper fonamental d'una dona en moments de dura crisi política i personal lluita sense parar per la seva integritat com a mare soltera, com a comunista compromesa, com a amant busca una relació sana i no sexista i com a artista. Una indagació per les diverses personalitats d'un mateix que s'expressen a l'hora d'escriure. El quadern d'Haurat la podré veure al teatre lliure, ja està ja està en marxa, és a dir, que es va, posar, es va estrenar el 17 d'octubre i la fan fins al 8 de novembre, así que no perdeu un temps i aneu a comprar les entrades perquè repetirem sempre als artistes que la cultura és segura. També aprofito per dir-vos que, que tornen a fer El Petit Príncep al musical, al Teatre Bars, i està programat fins l'11 de febrer. Han tornat a, a fer una temporada més de Petit Príncep, ja van per la setena música, si no, no heu tingut prou amb el quadre endaurat podreu disfrutar d'un gran musical com és el Petit Príncep al Teatre Pars fins l'11 de febrer i no compreu les entrades d'últim moment perquè s'esgotaran i no podreu tenir l'oportunitat, així que aprofiteu i les compreu ara mateix després d'acabar d'escoltar tot el programa. Fins a la propera! Adéu! Espero que us hagi agradat el, el, el, el programa d'avui, com és habitual. Hem tingut uns problemes tècnics per en directe i espero que tot i així uh, uh, us hagi agradat. Gràcies. and brew, sensational, 20,000 out on the street at accidental, he is to the one, the one around my way, giving love to that people's many hours, many days, see he is both the hero and the pragmatist, doing push-ups in the back and waving his fist, the kids from the school calling something subterfuge, scars on his limbs is about to use, he's